Польщі, Манджурії. Лише Харбін міг дати матеріалу на декілька подібних романів. Василеві Кожелянкові історія таких подарунків не зробила, тому фантазувати, спираючись на реальні факти справді альтернативної історії, він не мав змоги. Було обрано інший варіант, в якому відкрита пародійність і фарсовість пропонують не так роздумувати, як сміятися з власної закомплексованості. І все ж спроба альтернативної історії за кожелянком, при всій її відвертій фарсовості, поступово втягує читача у запропоновану автором інтелектуальну гру. Професійні історики традиційно вважають некоректним розглядати варіанти розвитку історичних подій, створені письменницькою фантазією. Не фахівцеві це зробити простіше, тим більше, що він знайомий лише з тим варіантом історії, який вивчав у школі. Інколи ще один варіант йому розповідали вдома. А в Дефіляді химерно переплетені версії офіційної історіографії, фольклорне сприйняття історичних подій і авторські фантазії на історичну тематику. Цим твір і цікавий. Можливо, колись дослідники писатимуть розгорнуті коментарі до роману, поглиблено вивчатимуть у ньому реалії, замасковані під фантазію, і фантазії, замасковані під реальність. Для нас же цей твір перш за все є спробою позбутися застарілих комплексів, які обтяжують ментальність українців. Легко сміятися з інших, але лише сміх зі своїх недоліків свідчить про міцне психічне здоров'я. Ігор Буркут, кандидат історичних наук Кінець озвученої книги Читала Галина Довгозвяга. Київ, 2002 рік.